Zaten ea desirak gure imperfekzioak erakursten altzituen. Nura garatutu zugei hori? Ba, Piskat kurtuarekin garatut eta gero lotu dut um, pozarekin, zenta desirek poza ekartzen aldute, baina ere poza ezzukatea. Desirak gehiagi beten nahi baditugu ez dugulako inez lortzen desirak betetzen. Kulturak? Ea gehiago ematen digun. Bae, luz egaratu dut. Boa, estapena erran dut baiet, zanta kulturak azken filan ematen digu izkuntza, ezkuntza eta dena, baina gero erran dut ez eta kulturak azken filan pozo intzen gaitu, eta lehiakorrakoak bilakatzen gaitu eta dena, eta bukaeran erran dut zindugu lautatu zanta kultura gure esentzia da. Egia, ea demostrazio honekin egia lortzen alden. Filosofia aldetik nahi kondo, baina ezkuntza aldetik pixka eskasa. Kurtsoa ikasnean zen, ordean eman ditugu kurtsoari lotuak zeudera emad gauza, baina nero eusken frantxezarekiko, ba, apiskat eskasa geratu, ba, azterketa. Eta nola lan zen duzu frantxezez, hola komposatzeko. Girak lute kurtsoaari frantxezez eta sejatu nahiz erreztatzen e, frantxezezez euskarako Euskalako pasatzen e, frantsesera. Em, lotzeko gaiari eta hori izan. Horitzeko. Eh? E, gelan Euskaraz, eta gero baso surientzat, eta deia entrenatzen gira dena frantxese zidazten. Oituak gira, pixkat gimnastika hori egiten Euskara eta frantxesearen haktan, baina egia da, nozio batzuk, pixkat zailak direla Euskaratik frantsesera pasuten. Eta azterketaren ondotik, eguerditan, urtero bezala, basoa, euskaraz ziragaiteko eskubidea eskatu dute, larogoibat ikasle, ikasleoi edo erakasleek, entzuten dugu Filipe Laskajai, etxe parelizeoko eskuntza haolkularia da. Eezta pixi cambiatu eta hoi da ez normala eh, ohi dira zonbait urte pixkata inzinatu zen matematikak ere euskaraz egiteko posibilitatea emantzen plantan. Eh, experimentazio manerean eman zen eh, nahi zuten ikusian posible zen teknikoki ikusi da posible zela eh, egin zen, bada lau urte orain egiten dela historia lehenagotik ere egiten zen be ez duugu normala atematen gaugegun ohino beste gaiguziak ez dituztela eh, tzen euskaraz, jakinez eta euskarazko erakaskuntza ezagutua dela, onaktua dela estatuaren gandik, hiru urtteez hala ikasleek ikasten dutela, euskaraz eta gero azken muntuan helmuugadielarik debekatzen zaie. Hala e, e, segregazio forma bat da dena onar gegia. Baso euskarazko haituko. Beti danik ikasketak euskaraz egin izan baititugu, ikastolaan, kolegioan eta liseoan, etxeparen eta horai ez baitzaugu biziki koherentia iruditzen, e, baso frantxezez pasatzea, e, dena euskaraz ikasio notik. Gero gimnastika berezio da ere beti e, pasatzea, dena e, euskaraz pentsatzea eta frantxezez idaztea, eta bertin e, fenbatzeko haitugu e, Egeztasun gehiuditugu Euskara zidazten ere, frantzatzen baino eta zailego egiten zagu. Ko beste komparatu ze zailego egiten zaigu. Jakin behar da, zortzi behatzi urte direla, ez baina izokert, e, lortu zenetik azken proba desblokeatzea, beraz, Panoramak hortara dara, dara, darama, jakinik gainerazken hilabete hauetan ere Iparo Euskal Herrian Euskal Azko ezkuntzaren zatze gara iunak diren, sehaskariekin naiz ezkion murrizketekin, ematen du momentu honetan bederen ez gaudela bide bizikionean, baina itxarro pentsu segitzen duguk, borro kontan ba, gure esku dela bizikia argi dugu, legeak dio dela argi dugu,